Məddülə arid lissukun. Məddülə arid, məd hərfindən sonra gələn hərfin üzərində bayanmaqdır. Uzatma miqdarı isə 2, 4 və ya 6 hərəkədir. İndi isə 23-cü dərsi izah edək. Məddülə arid. Dediyimiz kimi, yenə də mövzumuz uzatmalardır və bu məd hərifləri ərəbdində 3 həriftir. Əlif, Vav və Yə. Və bu həriflər, dediyimiz kimi, əgər əlifin üzərində heç bir hərəkə olmazsa və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman iki hərəkə miqdanında uzadılar Və ya, yə sakin olarsa, üzərində heç bir hərəkə olmazsa və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə olarsa, bu zaman yə iki hərəkə miqdanında uzadırlar. Həmçinin vav üzerinde heç bir şey olmazsa, heç bir ərkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin ərkəsi Damma olarsa, bu zaman vaf iki ərkə miqdanda uzatılacaq. İndi isə 23-cü dəstə olan birinci misala baxaq, bu Elhamdülillahi Rabbil Aləmin sözüdür. Əcər bu misalda sözün sonunda Elhamdülillahi Rabbil Aləmin uzatma vardır və bu Yədir. Və ve fikir versəz, yənin üzərində heç bir hərqə yoxdur. Və yədən əvvəl gələn hərfin hərqəsi kəsirədir. Yəni, burada artıq məd vardır. Və bu, artıq məd-dül-ə ardlı-sukunun əlamətlərindəndir ki, biz burada sonda dayandıq. Yəni, bu ayənin sonu, əlhəmdülilləhi rabbil aleminə olduğu halda isə, dayandığımız zaman oldu, əlhəmdülilləhi rabbil alemin. Əcəl biz burada sükun etsək, dayansaq, bu zaman məddül ərd baş verər və Ve bu uzatma miqdarı 2-4-6 hərəkədir. Və üç halda da uzatabilir. İki ilə, məsələn, Əl-Həmdülilləhi Rabbil ələmin və ya dört ilə Əl-Həmdülilləhi Rabbil və ya altı ilə Əl-Həmdülilləhi Rabbil alemin. İkinci misal, ar-rahmanir-rahim sözüdür. Həmçinin ar-rahmanir-rahim sözünün sonu ya vardır və ya dediğimiz kimi məd hərflərindədir və ya yani üzərində heç bir hərkə yoxdur və ya dən əvvəl gələn hərfin hərkəsi kəsrədir və bu zaman məd hərfi vardır. Əgər biz bu ayənin sonunda vəqf etsək dayansaq, bu zaman məd l ar sukun baş verər və üç halda oxumağımız caizdir, yəni 2 dört və ya 6 hərkə miqdarını uzatmaq caizdir. 2-nən oxuyaq. Rahim. Və 4-nən Ar-Rahmanir Rahim. Və 6-nən ar Həmçinin 3 misalə baxaq. Və mimma razaqnahum min fiqun. Yünfiqun sözün sonu, sonu vavdır. Yəni burada məd olan vav vardır. Və vavun üzərində heç bir hərəkə yoxdur və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır və bu zaman meddül ardi sukun baş verər, əcəl biz bu sözdə vəqf etsəyik, dayansaq və bu ayəni biz həm iki, həm dört, həm də altı hərəkə miqdarında uzarla biləyik və 2 ilə oxuyaq və mimmə razaqonəhum yunfiqun və ya dört ilə və mimmə razaqonəhum yunfiqun yunfiqun فَإِذَا أَتَيْنَاهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْفِقُونَ